«Приєднуйтесь! Не впустимо фашистську чому в наш дім!» Настя здивувалася, що так швидко група набрала не один десяток тисяч чоловік. Утім, якщо подумати, то й не дивно. У неї вже давно склалося враження, що молодь використовує мережу інтернет для скачування фільмів, хітів та сидіння в контакті, у міському транспорті. Молодь топляється в екрани смартфонів, щоб почитати дописи в цій групі. В бібліотеці працівники також казали, що хлопці і дівчата приходять туди, щоб полазити в контакті. На роботі Настя спостерігала ту саму картину, щоправда, дехто полюбляє однокласник, де багато картинок і смішного відео. Настя була зареєстрована в цій соцмережі, бо там у списку її друзів. Були однокласники та одногрупники, жінка вітала їх зі святами і іноді листувалася з ними. Зайшла на сайт, погортала сторінки, самі проросійські поляди, ті ж заклики створювати Новоросію та йти на референдум. Настя швидко згорнула сторінку, знову з цікавості відкрила ВКонтакті. Там знайшла цілу групу із закликами розправлятися з київською фашистською контою. Серед фотографій ворогів знайшла знайоме обличчя місцевих журналістів і кореспондентів, підприємців, які мали проукраїнські погляди, членів місцевого осередку партії «Батьківщина» і, звичайно, фотографії чиненої головніших ворогів молоді, які належала до правого сектора. Вразило те, що до цього чорного списку були занесені місцеві активісти, які виступали лише за єдину і неподільну Україну. Настя почитала коментарі і оборилася не на жарт. Тут були відкриті заклики розправитися не лише з цими людьми, а й з їхніми дітьми. Вказувалося, де вони навчаються, в якій групі, коли у них перерва і де можна спіймати після занять. Біля багатьох прізвищ, домашні адреси навіть мобільні телефони. Звідки такі дані? Напевно, від близьких та знайомих, бо дізнатися номер чужого мобільника не можна. Виходить, що діти навчаються поруч з тими, хто їх уже зрадив. Але найбільшим здивуванням стало те, що вона побачила на останній сторінці. Там була розміщена світлина, де Настя на флешмобі Намагаються розгорнути український прапор. Внизу заклик «впізнати зрадників». Настя довго дивилася на фотографію. Як могло трапитися, що вона на своїй землі, у своєму місці, яке так любила, перетворилась на ворога? Що трапилося з людьми? Чому вони стали такими жорстокими, що ладні вбити дітей патріотів? Яке відношення мають діти? До поглядів батьків. В одному з дописів вказувалося, де донька школярка ворога вигулює ввечері свого песика. Хтось навіть вислідив і сфотографував дитину далі ще гірше. Який скот розгорнув активну компанію з дискредитації місцевих проукраїнських сайтів і ошаліло розвивав сепаратистські ідеї. У коментарях суцільні погрози. Здавалося, що розвивається не ідея боротьби з фашизмом, а то є сам фашизм, жорстокий, цинічний. Куди дивляться місцева влада, міліція, СБУ? Можливо, вони не в курсі справи? Настя взяла мобільник, щоб повідомити органи, але одразу відклала його. Номер її телефону висвітиться на екрані, а кого захищає міліція, вона вже відчула одного разу на своїй шкорі. Не факт, що під світлиною в соцмережі наступного дня не з'явиться номер її мобільника. Настя не була зареєстрована ВКонтакті, але якось раніше Івана зареєструвалася і дала матері свій пароль, щоб та мала доступ. Тож виходить, що донька все це читає, потрібно з нею Негайно поговорити на цю тему. Настя почитала новини на місцевих сайтах і вимкнула комп'ютер. Її лихоманило, тому загорнулася в плед і лягла у ліжко. Здавалося, що не спала, але їй встигла привидітися мати чомусь така нещасна, сумна, бліда, ніби мрець. Настя біжить до неї, що сили кричить: Мамо, матусю а з місця зрушити не може, ніби до ніг прив'язані пудові гирі. Настя відчуває, що мати чекає на її допомогу. Вона рветься до неї і падає. «Мамо!» – Настя кричить щосили, падаючи в темну прірву, і вже не вона намагається допомогти матрі, а сама чекає від неї порятунку. «Мамо!» Чує вона поруч. Чи то її голос, чи і ванне. Що з тобою? Біля неї стоїть розглубна донька. Господи, зітхає Настя, зрозумівши, що то був лише сон. У вісні таке приверзлося. Ти кричала так, що я на кухні почула. Нашу бабусю бачила у вісні. Підводячись, пояснила доньці. Посидь біля мене. Івана сіла поруч, пригорнулася до матері. Настя обняла доньку, поцілувала в Маківку. Здалося, що нема жодних хвилювань та життєвих негараздів. Є донечка, яка ніби й виросла, а залишилася такою ж дитиною, милою та беззахисною. «Знаєш, моя люба», – сказала Настя, – «я весь час думаю про маму. Останнім часом чомусь згадую те... Коли її образила словом, чи щось не зробила, не допомогла їй, з'явилось відчуття провини. Колись не зателефонувала вчасно, хоча знаю, як вона завжди хвилюється за мене. Можна було б їй купити гарний подарунок, а я дарувала лише необхідне. Виню себе в тому, що мало її обіймала. Рідко казала теплі слова. Тепер навіть не знаю, чи зможу колись, Надолужите згайне. І чому ми, люди, починаємо жалкувати лише тоді, коли стає пізно? Найстрашніше те, що каяття приходить запізно, коли вже не можна нічого змінити. Зазвичай люди розуміють помилки свого життя або біля порожнечі чорної могили, яка готова назавжди відібрати рідну людину, або на порозі своєї вічності а нам для того, щоб огорнути своїх рідних любов'ю, піклуватися про них, дається ціле життя. Ми вбиваємо час на непотріб, на якісь дрібниці, і все для того, щоб колись про те жалкувати. На те ми й люди, щоб робити дурниці, а потім їх виправляти, тихо промовила Іванна. Мамо, чому ти говориш про бабусю так, Ну, так ніби з нею вже сталося щось жахливе. Вона ж тобі телефонувала. Так, але ми всі розуміємо, що з нею щось трапилося. Розуміємо і нічого не робимо. Так не можна далі. Що ми можемо вдіяти? Поїхати в Росію, як тітка Ніна, як бабуся? Навіть заяву в міліції не приймуть, бо вона жива. Не зникла безвісти. Просити її знайти? Посміються з нас. І на тому все скажуть, що бабуся самостійна людина і має право бути там, де вважає за потрібне. Не телефонує, так то їй право. Може, не хоче з нами спілкуватися. У те погане перечуття – це до лікаря, а не в міліцію, чи пак – в поліцію. Івана пригорнулася до руки матері, і Настя чула їй тепле дихання, як у дитинстві, коли дівчинка любила засинати, обхопивши рученятами мамину руку. «Воно-то так, доню!» «Але моє серце вже стліло від хвилювань», – зітхнула Настя. «Ти тільки себе гробиш», – сказала Іванна. «Від цього нічого не зміниться. Потрібно чекати і вірити». «Моя дівчинка, доросла донечко», – сказала розчулена Настя. «Розкажи мені, як у тебе справи». Останнім часом ти кудись ходиш. Зізнавайся, знайшла подружку чи друга? Який друг, мамо? Звичайно, що ходжу в гості до подруги. Хто вона? Чому ти не познайомиш мене з нею? Вона соромиться до нас прийти. Чому? Вона старша від мене. Небагато. У неї є дитина, пояснила Іванна. Скільки їй років? Тридцять. Вона розлучена, живе у гуртожитку. Де ти з нею познайомилася? спитала Настя, обережно, бо донька могла спалахнути в одну мить, якщо зачепити її заживе. В соцмережі в контакті. Настя промовчила, обдумуючи, як спитати далі. Ми були з нею зареєстровані в одній групі, пояснила донька. Знайшли багато спільного. Не вам ти майдань, мамо. Ти правильно сказала, що я вже доросла дівчинка. Ивана подвелася